в смерть і знав, що не докличеться, А якщо й притарюшиться стара карга, То днів за два-три, А стільки ждати він не міг. До качки звівся, Сів, чіпляючись за траву, І наче малий корчик, Потім до дерева дополз, І, тримаючись за стовбур, Став зводитись на ноги. Нарешті звівся, Хилитався світ, І все ж на ногах стояв. Над ним стиха шумів ліс, Розмірено, неспішно, за лісом, як і взнав, стоїть лагідна осіння погода. І все ж він інше відав, Що змінилося у цьому лісі? Щось змінилося? Ліс не є і не буде таким, як був досі. Глуху загрозу відчув яків у тому розміреному, приглушеному шумі. Та є загроза наростала десь здалеку, Може, й не прийде ще сьогодні. Але це могтиме сам він до лісу навідатись після того, що вдруге тут зробив. Яків стояв і тримався за дерево. Боявся відпустити стовбура. Не того, що впасти боявся. Я втратив цей боліс, раптом подумав. Рушив, поволів, нога за ногу хитаючись. Через якийсь час він доплендився до болота. Машини не було видно, значить пішла під воду. «Господи, прости мене», сказав Яків. «Прости мене, Господи. Я погубив одну неправидну душу, але й порятував одну. А може й не душу, а просто людську істоту», подумалось йому. «Все одно не міг не порятувати». Я знаю, що ти не простиш, подумав Яків. Як певне, не простив, і те моє колишнє смертобивство. Я забагато взяв на себе, Господи. Але ж Оленко, тою дівчинку, мусив порятувати. Просто йти мене лісе, подумки попросив. Тут він побачив на другому березі болота, далеко, звідти не міг побачити, а побачив, хтось там стоїть. «Жінка! Котраж?» Придивився. «Неоніла! Як тоді? На березі Бугу!» Голос почув. «Це ти не переїдеш?» «Не перейду», сказав. Тихо шумів ліс. Стояла неоніла. Дівчина, на диво не гарна, хоч і багата. Стояла і видивлялася. «Я не мав наміру спокушати вашої дочки» то його голос. Сталеку. Два рази його били в житті, так, що не міг опиратися. Перший тоді за наказом господаря Тартака, коли Неоніла понесла від нього. «Можу на вашій дочці женитися», – сказав. «Хоч знаю, що не віддасте. «Не віддам», – сказав Неонілин батько. «Вона, може, на лиці невдатна, але тобі все одно не пара». Роботящий ти хлопець, але даремно мою доньку спокусив. Тоді сказав те слово, я не мав наміру. Сказав і пожалів, що сказав, хоч вони були правдою. Спокушала вона, але він не повинен був так казати, бо чоловік, бо Тартак, Тартак важив дуже, от яка біда. Ніби чужий голос у ньому звався, коли вночі в клоню на солому до нього прийшла Неоніла. Важив не тилько запах її розпашілого тіла. От яка біда, подумав тепер Яків. Треба було вертатися додому, і від цього нікуди не дінешся. Треба було вертатися. Поволички дипсяти і відчувати за спиною чийсь подих і чиїсь кроки того чоловіка, Ростислава. До самого села. А Оленка сказала те, що й мусила сказати. Я не вірю, що він поїхав. Поїхав. Чого б не поїхати? відповів Яків. Я його впросив. Ви його вбили. Дівчина дивилася очим, в яких здавалося, от-от з'явиться Зозуля, та що коєдолю. Тільки кому? Йому, їй, обо комусь невідомому. Чим би я міг убити? Справді, чим? Обріс лежав у колодязі могилі. Більше він йому не був потрібен. Обріс свого діждався. Діждався. Діждав. Глухе німе відлуння заболіло Якову. Я не знаю, чим, але відчуваю. «Чуєте? Відчуваю!» «Я знаю Ростислава!» «І ні вам, ні мені цього не простять!» «Ви думаєте, ви мене врятували!» «Я ж його... Я ж його любила!» «Люблю! Кохаю!» Вона підбігла і затарабанила маленькими своїми кулачками в його старечі груди. «Я кулянка! Як Зося! Як я відчув. От-от упаде, і таки захитався, але не впав, а поволі осім на землю. Вона не захвилювалася, повернулася і побрела кудись. Тільки біля хати озернулася і щось сказала. Я його зрадила, таки розчув Яків. Вона зникла на другий день, нічого не взяла, у тому платячку, що приблудилася, Зникла. Горда. Записка лишилася. Клаптик паперу, а на ньому букви навскоси. Прощавайте, Якове Платоновичу, за все спасибі. Йому ж лишила чекання. Рік, другий, тепер п'ятий. Скільки? Спершу чекав повернення, а потім листа, звістки без якої він не міг умерти, в якій мало бути хоч якесь, коли не прощення, то...